Не нарікаю, Господи, суди Твої праведні. За Твоїм попущенням та нашими гріхами маємо войовничих та лихих сусідів, оте терня у боки, що мучить нас немилосердно. Ми ж від того, на жаль, не стаємо кращими. У ці дні кується нам ярмо на довгі та лихі століття. Лише ти міг не допустити, щоб воно впало на нас. Але, мабуть, ми тебе так розгнівили, що ти дозволяєш, щоб воно таки здавило наші шиї. Не нарікай ні на що, і прошу лише сили витримати все до кінця. Однак, яка мука, Господи, належати до цього дитинного народу? Яка мука світити йому свічу, яку він гасить, Кликоче у розбраті, злобі, носить хрест на грудях, А з лукавим у змові чаркується. Скільки раз благав я не пускати на січ характерників? Я не міг очистити цього спасеного острова, Який ти подарував моєму краєві для порятунку. Прости мене, Боже! У цьому українському ноєвому ковчезі вже багато пробоїн, і вже ніхто не зможе засмолити їх. Бачу, як в нього повільно сочиться вода. Свіча твого гніву вже добралася до тої соломи, якою є ми. Хтось лагідний, сяючий, став поруч і поклав свою невидиму правицю на сиву голову. Лука відчув полегкість. Рука потяглася до Євангелія, розгорнув її і прочитав те, що належало апостолу, ім'я якого носив. «Я прийшов огонь кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже запалав». Я ж маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки те сповниться. Лукуни наче опекли ті слова. Скільки їх читав, перечитував, а вперше вони опекли його. Мука Спасителя не скінчилася з його стражданням на хресті. Він буде мучитися, допоки ця брудна повінь іще хлюпоче, допоки це зло іще плодитиметься. Він так занепав духом, вважаючи, що мука його безмірна. Йому доведеться побачити і пережити тяжкі трагічні віхи входження України в пекло. Прокляття волхвів у лісі на березі Прип'яті 1988 року. Настав 666 рік потому. тому. За Божим попущенням те станеться, бо не чуємо його так, як мали б чути. «Прости, Господи, мою слабкість», – прошепотів Лука. «Знаю, що ти ніколи не чиниш неправдивих судів. Дай сили витримати все, і не осквернитися ні слабкістю, ні смутком, Ні осудом немудрих та гріховних. Дай сили пройти усі випробування земні, В огонь, що палить мій край, І ніде не забруднити свій одяг боготканний, Який я перу й перу невтомно. Прости мені, що вимушений залишити був свою келію, Гадав, що допоможу, Відведу гетьмана от путівця, який веде до прірви, але не зумів. Світили зорі, холодні й ясні. Десь звався перший півень. Над коренями здійнялися вервечки димів. Січ поволій вивільнялася від сну, одночі ночі. Знав пророк що вже ген там, за порогами, скутими кригою, стоїть її смерть і невблаганно добирається до серця. Не вберегли вони України від неволі. Він уже чує її зловісне дихання. Лука згорнув те письмо і поклав його під коностас. Молився. Перечитав усі молитви і прочинив двері. Вони голосно скрипнули, дихнуло холодом. Світанкова зоря стояла над куренями і своїм тихим сяйвом голубила засніжені вулиці, церкву, вимерзлу течою Дніпра. Небо з проквола вивільнялося від важких обложливих хмар і чисто по весняному розкинулося над безкрайними просторами Хортиці. Він її безмежно любив у будь-яку пору, в сніг і у хвищу, в спеку і непроглядні осінні тумани. А пробуйні весни, коли зліталися сюди солов'ї, зозулі та всяке птаство, вже годі й казати. То не земля, а невеличка грудочка з божого саду. Вона залишиться, а тих, хто володів нею, буде спроваджено і розвіяно по світі, як древніх іудеїв, що не почули Божого голосу і не пізнали Месії. Він знав про те. Ще нічого не віщувало біду, ще все було непорушним, і он ті корені, з яких доносилося міцне чоловіче хропіння, і сонні безлисті сади, і ліси буйні, і Дніпро закутий в кригу, Однак уже все дихало неволею. Березневі вітри, зачувши її регіт, вляглися поміж куренями і тихо скимлили та постогнували у рудих очеретах. Лука готувався залишити січ. Допоміг багатьом спасти свої душі, а багатьом полегшити свою дорогу сходження до Бога. Богородиця втретє покликала його. Цього разу до Києва, до Печерської лаври. Вирішив відбути Великдень та поминальну неділю і рушити. Вже і пташки усі повернули на січ і мостили свої гнізда та пташат висиджували. Пізній великдень того року був. Відправивши ночну та посвятивши паски, Лука втомленого до заснув. Сон його був глибокий, дитинний. І раптом до нього явився чоловік. Сів на дерев'яні лавчині під оконостасом і покликав тихо. «Луко! Луко!» Монах побачив змучене, жовто-сіре, колись вродливе обличчя, глибоко запалі очі, худі-висхлі руки. «Хто ти і звідки ти, бідаку?» – запитав Лука у великоднього гостя і усні, пам'ятаючи, що не зі всіма таємничими посланцями можна вступати в бесіду. «Поки не виясниш звідки, не дозволяй наблизитися до себе, бо то можуть бути витівки лукавого». Я звідти, де з того не плачі, скрегіть зубів прокльонує вічна мука. Сотник я, Кирило Гречаний. Пам'ятаєш? Ми одну з тобою любили, Настусю. Я її викрав, був у тебе, Хоча душею вона була твоя. Довго я просився, І мені цієї ночі дозволили піти до тебе. Ти один із найправедніших мужів нашого краю. У цьому столітті більш праведнішого немає. Ти поповниш, знаю, ряди святих. Тільки ти зможеш допомогти мені. Я рубака, що безжально рубав рабів у тій кривавій долині, де й ти був та не осквернив себе братерською кров'ю. Не жалів я тих, що поміняли рабство на волю. Не знав я жалю до своїх єдинокровних, робив і інші гріхи, карав козаків за найменшу провину. Погубив я багато люду, є на моїй душі і дитяча безневинна кров. Загинув на палі. Щойно віддав душу, як її вхопили темні і потягли до пекла. Муку терплю страшну. Мені відведено місце серед душогубів, вбивць, розбійників. Відмоли мене, Луко, твої молитви йдуть до Бога, і він їх чує. Лука дивлявся у його обличчя, колись таке гарне, горде, а нині нещасне старече. Очі палахкі, орлині, тепер були погаслі, сумні. Лише вуса, що звисали, як і колись, двома смолянистими колосками, нагадували, що це таки безстрашний сотник Кирило Гречани. Зваж, що я робив теза для рідного краю, любив і люблю свою землю шалено. В ім'я неї нікого не щадив. Я каявся, але тут каяття має сили. Воно рятує душу лише на землі, бо ж сказано, що розв'яжете на землі, те розв'язане буде і на небі. — Не час іще, Кириле, — відказав Лука. — Наші дороги колись зілються воєдино. Гілки наших родових дерев народять нову гілку, яка спасе тебе і спасе занапащену Україну. Він підніме і тебе з безодні так само, як і край наш з безодні прокляття. Але ще не час. Мусиш свою чашу допити до дна за всіх, кого погубив. Терпи, Кириле, три сотні літ збіжать непомітно, терпи, козаче, бо порятунок вартий того. Ще скорботнішим стало лице сотника. Він тихо й покірно відплив до вікна і зник. А потім знову з'явилася Богородиця і знову вказала перстом, як і перше. І побачив Лука дорогу на Київ, побачив круті зелені схили із золотими банями та хрестами. Вирушив незадовго після поминальної неділі. Журилися січовики, проводжаючи Луку, якого звали батьком. А він перехрестив кожного і сказав крізь сльози, «Кайтеся, діти мої! Може, Бог іще протримає січ? Я як міг, так і захищав її, але ваші гріхи закликали до неї демонські сили, і Господні залишили її. Тепер вже важко щось змінити». І пішов в Лука хутірцями й селами та все дорогами, що на Київ вели. І залишили разом з ним Січ Павло Нечуй вітер, та Нечипір недоля. Павло залишився на одному хутірці неподалік Полтави, побачив коровку дівчину до маху і закохався. А сирота теж козака вподобала. Нечипір ішов з лукою далі. Дуже хотів потрапити в печери і помолитися коло святих мощей. Ночували там, де їх заставала ніч. Траплялася то в степу, то в лісі. Ночі були теплі. Але здебільшого таки на хуторах та по слободах. А слава про пророчий та зцілительський дар Луки летіла поперед нього. А якогось тихого та погідного вечора прибилися до хутірця. Сонце вже сховалося за вишневі сади, а небо ще восково світилося. Прийшли вузькою вуличкою вздовж частоколів і почули на вигоні розмову двох молодиць. Їх ховав кущ калини, але по голосах було чути, що ще юні обидві. Боліло-боліло, а тоді оцеї води напилися, і наче святий лука рукою зняв. Лука й не чіпір перезернулися, а потім, привітавшись, попросили напитися джерелиці. «Пийте на здоров'я!» – озвалися в один голос. Святненко припав до цебра одної, не доля до другого. «Здорові пивши!» – «Добра вода, і добра!» – похвалив Лука. «Здоров'я в ній!» «Та наші баби не вставали, води з цієї краниці усе просили». Напилися, й кажуть, святий Лука руками зняв. Це ж про якого луку ти, дочко, говориш? скосив у її бік усміхнені очі. Та ото, що на січі, відказала цокотуха. А ти звідки про нього знаєш і чого святим величаєш? Так люди балакають.